Розділ 8. У Марселя Пруста я вичитав, якщо ми віримо, що якась істота причетна до невідомого нам світу і що її любов нас туди веде, то з усіх умов, потрібних для зародження кохання, ця умова є вирішальною. Якщо вона є, то все інше здається другорядним. Навіть ті жінки, які судять при чоловіка ніби лише по зовнішності, Насправді бачать у цій зовнішності ауру якогось особливого світу. Ось чому вони люблять військовиків, пожежників. Форма змушує їх бути поблажливішими до зовнішності. І цілуючи їх, жінки думають, що під керасою б'ється незвичайне серце, зухвале і ніжне. Щось подібне відбувається і в ставленні жінок до письменників, творчість яких є чимось на зразок гусарської уніформи, яка приманює до себе і змушує думати, наче серце письменника, переповнене емоціями і гаряче, мов жар. Очевидно, Мар'яна теж сподівалася, що я відгукнуся на її пропозицію, зрозумію її як ніхто. І хоча все те, що наговорила мені вона, скидалося на марення, воно чомусь не відпускало мене, і не було дня, щоб я не згадував цієї дивної розмови. Мені кортіло знову її побачити. Я й далі сприймав усе, що вона сказала, за жарт, який не вкладався в моїй голові у жодну логічну сув'язь, але продовжував там крутитися й муляти. Я спіймав себе на тому, що затримуюсь на роботі довше, ніж зазвичай. А серце моє здригається від кожного телефонного дзвінка – я з надією прислухаюся до слів секретарки, які вона проказує у слухавку. Ба навіть сиджу в неї перед очима, аби вона не подумала, що я вже пішов, знаючи, що так довго я не засиджуюсь. Так проминув тиждень. У п'ятницю я вирішив написати Мар'яні листа і вже навіть вивів на папері «Дорога Мар'яно», як вона зателефонувала мені на роботу. «Привіт, це я». «На чолі у мене виступив піт. Я захлинувся повітрям. «О, Мар'яна! Я не сподівався, що ти з'явишся?» «Що за дурню я милю! Чому не сподівався?» І ще ця секретарка витрящилася, як жаба. «То ви не чекали мого дзвінка?» «Чекав, але не думав, що ти задзвониш. Жінки часто чинять несподівані речі». Тоді зроби ще одну несподіванку і домовся зі мною на здибанку. А коли ви звільняєтесь? Вже. Тоді зустрінемось на початку Чайковського. З'явившись на умовлене місце, я побачив Мар'яну у світло-синіх джинсах і білій майці, під якою вгадувалися невеликі перса без бюзгалтера. Взагалі, коли панна вбирає джинси, то мусить усвідомлювати, як вони виглядають на ній ззаду. Мар'янна Сідничка звабливо випирала, напинаючи тканину так, що здавалося та ось-ось лусне. Вона насмішкувато стежила за моїм вивчаючим поглядом, який ковзав по її спокусливій фігурі. «Ну що, ходімо на погулянку». «Чому саме туди?» – не второпав я. «Прогуляємось. Хочу вам дещо показати». Тоді я згадав, що вона щось говорила про острівець на погулянці, де мало б відбутися наше самогубство. Ну що ж, свій хрест я донесу до кінця. То як? Ви думали над моїми словами?» Спитала вона дорогою таким тоном, наче пішлося про відвідене театру. Я намагався менше про це думати. Збрехав я, не вважаючи за потрібне, видавати свої потаємні думки і признаватися в тому, що попав під вплив її слів. «Ви злякалися?» «Мені чомусь видається все це жартом». «Я не жартувала», – сказала вона похмуро. Ми проминули площу Галицьку, прямуючи до трамвая. «Навіщо це тобі?» – спитав я. «Що саме?» Те, на що ти мене намовляла? На те є багато причин. Одного разу я дійшла висновку, що життя не таке вже цікаве, щоб марнувати на нього стільки часу. Крім того, я не маю ані найменшого бажання старіти, хворіти. Здається, тобі ще зарано про це думати. Ти юна і вродлива. А хіба юні і вродливі не закінчують самогубством? Щороку понад сотню юнок в Україні йде життя добровільно А скільки в усьому світі? Я подумала, що смерть може бути прекрасна, якщо її спланувати Ви бачили фільм майерлінг Про те, як австрійський принц Рудольф Габсбург застрелив свою коханку Марію Вечеру, а потім себе Тобі сподобалася їхня смерть? Ні, скоріше вразила але ще сильніше мене зворушив шведський фільм Ельвіра Мадіган. Ну, це принаймні добрий фільм, а Майерлінг дешева мелодрама. Ельвіру я дивилася тричі. На митні ми сіли у сімку. В обох фільмах коханці стріляються. А чи ти уявляєш собі, як виглядатиме твоя чудова голівка після пострілу? спитав я. Мар'яна притулилася до мене і стиха так, щоб не почули люди, сказала. Я все знаю. Я прочитала книгу про всі види самогубства і дійшла висновку, що найестетичніше було б отруїтися або перетяти собі жили на зап'ястях. Коли я вирішила з цим питанням, то задумалася над іншим. Мені потрібно було знайти людину, яка б стала моїм партнером. Я розглядала кілька кандидатур і зупинилася на вас. Ви ідеально підходите на роль трагічного коханця, якого я запрошу на нашу з вами смерть. Я пишаюся твоїм вибором, але чим я заслужив таке щастя? У вас здорове почуття чорного гумору. Я подумала, що кому, як не вам, сподобається ідея піти життя красиво, так, щоб усім перехопило подих. У товаристві гарної дівчини, зовсім юної, всі будуть дошукуватися одного, що їх змусило це зробити. А передсмертний лист, у якому б тлумачилися причини, твій сценарій не передбачає? Передбачає. Але цей лист має стати вашим найкращим твором. Може, то буде поема. Однак це послання не має тлумачити причини. Це так банально. До того ж, причин особливих і нема. Вона засміялася. Правди ніхто не повинен дізнатися. Нехай будують свої версії. Хай приходять до нас на могилу і запитують, навіщо? У цьому весь сенс, розумієте? Ми залишимось для всіх недосяжним ідеалом. Адже кожна людина в той чи інший момент свого життя уявляла собі самогубство. І хто знає, якби тієї хвилі з'явився хтось і сказав – «Давайте це здійснимо разом. Чи довго та людина вагалася б?» «Що ти собі вбила до голови? Що я буду не тямитися від щастя, почувши твою пропозицію?» «Ви маєте почуватися щасливим, що вам доля послала саме мене. Я ж казала, що вивчала вас і зрозуміла, що ви є приречений на самогубство. До церкви ви не вчащаєте, і віра вас не спинить». Ви класичний тип заблукалої душі, Котра хоче вирватися на волю. Питання тільки коли? От я й з'явилася, аби скласти вам компанію. На останній зупинці ми зійшли з трамвая І попрямували у бік погулянки. Несподівано Мар'яна почала декламувати. Коли ти прокидаєшся, А в днях твоїх і снах вже нічого, «Нічого. І коли все вже тобі відоме, а серце зморене, виповзаєш зі шкаралупи на цей світ, шукаєш трав літа, води, занурюєшся в них по очі і не хочеш більше нічого знати. На дні лежить якась розгадка, і щоб сягнути її, треба втопитись». Тоді лукаво зиркнула на мене. «Може, це не виписали?» Ну, я. От бачите, розгадка лежить на дні, і ви її знаєте, хоча цього й не усвідомлюєте, бо вам страшно це усвідомити. Розгадка в тому, що смерть стане вашим найбільшим злетом. Ви нічого не створите величнішого за свою смерть, а все, що ви написали, буде осяяне ореолом цієї смерті. Величним ореолом. Люди стануть оцінювати вашу творчість винятково крізь призму романтичного самогубства Вони почнуть складати про вас балади, писати романи і знімати фільми Українська література не знала нічого подібного Вона торкалася якихось глибинних струн у моїй свідомості До яких я сам не відважувався торкнутися Ба навіть боявся думати про те, що вони в мені можуть колись озватися і ось зараз вона проникла сюди, у ці таємні щілини моїх сутінків, розгорнула здичавілу рослинність, і під доторками її пальців я почав відчувати пекло у своїх нутрощах, від чого до горла підкочувався клубок зневіри і розпачу. Я сприймав її як посланця потойбічного світу, якого вирядили по мене, бо там... Усі вже зачекалися на мене для якоїсь таємної вечері. Я навіть уявляв собі те очікування зі сціпленими вустами і розкритими очима в пронизливій тиші за довжелезним столом, над яким розлилася присмаркова сизь, де з маленького вікна вгорі сутається трохи світла, якраз щоби висвітлити одне вільне крісло, за яким маю сидіти я. З моєю появою щось мало початися. Та я не мав відваги запитати її про це, бо цілком можливо, що вона й не належить до посвячених, а є тільки їхнім посланцем. Може, вона й не людина, а, скажімо, метелик? якого тимчасово перетворено на дівчину, який, виконавши своє покликання, знову пурхатиме над загуслими чарами потойбічних лугів. «Здається, ми переплюнемо навіть Абеляра Єлоїзу», – сказав я. «Хто це?» Вони жили у Франції в середньовіччі. Якось батько Єлоїзи застукав її в ліжку з Абеляром, якого наняли вчити його доньку, і звелів хлопцям відрізати його прутня». Однак це не зруйнувало їхні почуттів, які вилилися у листування. Ці листи вважаються зразком любовної літератури. Абеляр став ченцем, а Елоїза – черницею. «Як класно!» – розмріялася вона. А мені в уяві з'явилася її рука із бритвою, приставлена до мого прутня. «У мене теж був намір податися в монастир. Але я православна» а на Львівщині жіночих православних монастирів нема. Ти кидаєшся із крайності у крайність. Від самогубства до монастирського життя. Хоча християнство засуджує самогубство. Я знаю, але нам вибачить. Багатьом уже вибачили. Я уважно гляну на неї, все ще не вірячи в її реальність – і навіть узяв за руку, ніби щоб затримати біля крамниці, а насправді тільки для того, щоб торкнутися живої плоті, а не марва. Я відчув тепло її руки і заспокоївся. Ми зайшли до крамниці, я купив літрову пляшку сангрії, поклав до кулька і ми рушили далі.